Ipunak lotzen dituen korapiloak hori du ederra. Korapillo dela, baldintzari gabe. Errealitate dela, bere askatasunean. Maitea ez maizu gabe joango. Jo. Joste, ez dakita kaso eztezu gogoratu ere egingo, baina une gogoan garrietako bat izaten da umetan oinetakoetako lokarriak lotzen ikasten dugunekoa. Gogoan duzuzuk? Ba ez, ez du gogoan ez. Gide onetakoan eiko bereziak ziren eta beti-beti lokarriakin izan ditutara arazo bat dokarri eta onetan eta igual hori aztu egin dute naita. Beraz ezin galdetu asko edo gutxi kostatuzte izun egiten ikastea. <laughs> ez, ez dina galetetuko garratzen, bai, barkatu. Gaur egun, korapillo bat edo bi egiten dizkiozu onetakoari, edo korapillo horik lokarririk gabeak erabiltzen dituzu? Normalean bi korapilo bai. Bada espada ere? Bada espada, ez eh, askatzeko eta ez az, oztopo egiteko, bai. Eta gero askatzerakoan lanak, etxera iritsi eta presak azabiltzanean, inoiz korapillo askatu gabeek endu izan dituzu onetakoak? Ba, kenditzen ditut, korapilio ulaskatu gabe bai, baina bueno, normalian ez dut aratzerek. Igual alferke diucha igual. Informatika lenguaiak badu korapilo hitzaren parekorik, sinonimorik. Korapilo hitzalena esa baina arazoaren sinonimorik bai. Arazo edo estutasun moduko bat espligatzeko hitzak balau da bai. Adibidez? Bax, adibidez, eh, liburuan agertzen dana eta esplikatzen dutena, bax, eh, ingelerako somorro hitza. Hori oso bizkoa da informatikan eta erabiltzen da arazo arazoa da honean eta konpondu beharreko zerbait da honean. Korapioak askatzeko, joste eh, pazientzia ondia behar da, eta besterik, zer balio dizuzuri adibidez korapioak askatzeko? Pazientzia eta...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 Korapioa dela uste dut, nire buruan dauden txamendu eta ideiak eta naste borraste guztiak nire bizian iesbide moduan ba, ipuinak egiteari ekinion eta bueno, ba e, ies, ies eiteko modutxo bat da zorban koropioa gordaude eta ba, ies eiteko edo askatzeko edo azteko ez dakit ba, idazteari ekinion eta ba, oso pozinagorekin baina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 I was once like you are now And I know that it's not easy bueno, eh, Jokutsikitso bat, jolastxiki bat Zure burua eh, ezagutzeko Zure burua urkezteko Nik bostitz aukeratu ditut eh, Zudefinitzeko, ezagutzen zaitu dan Neurrian, eta zuk beste bostitz Erabili beharko dituzu oiekeztirenak zure burua definitzeko. Vale? <laughs> bat, zuk esaten dituzun nantzekoak edo ba, eslantzio edukatena, edo nik asmatutakoak. E, zuk asmatutakoak, zuk nereak entzun lehenengo, eta gero hoiek entzun ondoren nireak ezen dituzu errepikatu. Mm -hmm. Horduna marritz izango ditugu, joste ezagutzeko bat, etxarri aranaz. Bestea informatika, bestea komiki literatura, Bestea, e, zu pixkoat ezagututa, gehi ezagutu gabe aukeratu duena, hausarta, eta bosgarrena, hause, kantu zoragarri hau zeure burua aurkezteko edo gustatzen zaizunen artean aukeratu duzuna. Fader Ransson. Hoiek nereitzak etxarriaranaz, informatika, komiki literatura, ausarta eta fader Ransson. Bota zureak. <gülüyor> ver, ba, musika zalea. Bidaiaria, arrazionala baita ere, zientzia gizona, arrazionala ezakit, um, janaria baita ere pila bat guztoko dut, azike janaria ere esan behar, eta azkena ba, jostelaria baita ere. Jose Luis Asensio, joste, kaixo eta unge torritekara. Kaiso, vai, eskerrik asko From the moment I could talk I was ordered To listen, now there's A way, and I know That I have To go away I know I have to go ste aitortu eginbarriz dut egiten dedan saiio bizugarri gustatzen zait. solalassaldi elkarrizkehauek izugarri gustatzen zaizkit, arrazoi ezberdinengatik. Baina horietako arrazoi bat bada, e, gon bidatuen bidez, e, solasean izaten ditudan lagunen bidez, Kantu oso zoragarriak ezagutzen ditudala eta adidez hauxe kantu oso poleia aukeratu duzu. <laughs> <laughs> Ez bai. Eta nore nun dignore itzi zena zure eskubelarri artera nik hemendik aurrera baten batei aulkatzen baldin badin badi, eta baten batek galdetzen baldin bait eta iratizuk kantu hau e, nun dignore ezagutu duzu ba nik esan dut ba hoste lagunari ezagutunean sinula ezagutuzenuen kantu hau. Ba, espaldi ezagutunuen nire gazte garaitan Ingelera ari nintzala lagun batzuekin, eta ba, ematen genituen klaseak herriko beste bizilagun batekin, bera munduan ibilea zen, eta udan klaseak ematen zituen herriko jendeari. Eta behin ariketa bat egiten, ba, kanta hojarri zigun, eta nik eusen noen gogoratzen orzan zen musika gilea, ez, eta zei kanta mozatzen baina gogoratzen duen bezua, ez, aita eta saimeren arteko, arteko elkarrizketa politoriaz. Eta gaztegarizan hunkitu ninduen duen nola egiten zuen bi, paperen, e, ima, e, bi papera pentsatzen zituela, ez, e, abeslariak. Eta, bueno, hor ba, geratu zen, nire buruan, eta ez, ez nekien zein zen, eta erdi aztuta, baina denborarekin, handi denbora askotara, ba, horrein emaztea dudan marijo jarri zuen behin, eta kontxo, eta haugu horatzen dut, eta... Etorriti txizkidan horretzapenguzti horiek buru da eta geroztik askotan entzun dut eta beti gero eta filosofia gehiago eta gero eta mezu gehiago arkitzen dioskantuari eta oso polito deritza. But it's harder to ignore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 hau da, nire etxean, inork ez du zaletasun hori izani aurretik, eta, bueno, nore nere uste dute zets, baina bai oso txigian intzala, irakurtzen hasi, eta pila bat e, gustatzen zitzetan irakurtzea, eta irakurketak eraman induen imaginazioa lantzera, eta imaginatzen dituen nire gustokoak izango ziren ipuina, ez. Irakurri ondoren, ba, nola ba, guztatuko litzeizkidake niri, ba, odetzea, edo, bestelakoak izatea, edo, Eta horri voltak ematen nire hasi nintzen ametxe egiten. Ametxe pila bat egiten nun nintxe egiten, gauza fantastikoak eta ipuñak baita ere, baina pelikulen modukoa nire buruaren barruan. Eta konturatzen nintzen gero aztu egiten dela, Tarduan hasi nintzen, bat idazen nire ametxeetan izan dako abenturak eta bestelakoak. Eta bueno, ba, behin idaz, idazten hasi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 liburuak idazten zituzten, jende nik utzi utzi nik famatu hasi lausten eh? oso spektual liburu bat einzutelako eta eta ezten ziren gurekin hitzea eta hasi nintzan baita ere bateon batekin ba eskurtitza bidaltzen ez eh? orduan nire saletasun hori esan da nire bizian asko aberastun hauen eh, afizio bat ez? eta bueno ba hasi nzan bat spontanioki hasi e, nintzan nire kabuz idazten baina gero eh, gauza asko eman emandizkit eta Gauza zoragarri asko irabazitutu horrekin eta horregatiba gero eta gehiago la, lan dudot. E, nola izaten da idazteko zure prozesua, joste, em, buruan martxan da ideiaren bat, edo ordu jakinetan esertzen zara eta eserialdi horretan sortzen zaizuna idazten dezu, esertzen da joste alako e, ez dakit, postura egoki batean ordenagaioaren aurrean, edo erdietzan da sofaren gainean koderno batekin, e, nola izaten da gorputz buru prestaketa hori e, idazteko momentu hori, ba, edo erosoagoa edo zuk nahi duzun bezalakoa izan da di. Ba, egia esateko nahiko alferrontzia naiz ni nahi gauzak egiten hasteko asko koste egiten zaitu, Oduan, normalian egiten duena bada asko pentsatu hasi horretik. Hau da, badukatidea bat edo sortu zait zerbaiti buruz hitz egiteko gura ez, eta azten ez bueltak ematen. Jo, eta nolako izango ligateke pertsonaia, zer kontatu nahi dut? E lako histori izango da, umore nahi dut eta bon astenez bueltak genematen utenez. egunak eta egunak igual ratoka lanean egon bitartean launekin egun bitartean etattzeizkit burura ideiaak eta hor, kordetzen ditut. Asko astu egitentegia da ez apuntatzeagatik eta alhal al, nire aferkerria dela eta ba, asko astu egiten dira, baina noizean behin baduz ka batzuk gaur egun Interneten bidez e, dauden, e, erraminta batzu egin, eta batutan sartu, eta gozak apuntatzen ditut, ez? Eta orduan ide jorek hori geratzen dira, eta badira gakoak edo nire buruan dauden historioi egiteko muina hor dago, ez? Uh -huh. Eta momentu batean, ba, ja, ikusen duganean ezin dugala gehiago horrela egon informazio guzti hori galtzen dugala, e, e, ez daitek edo zein momentutan, eixek egiten eta hasten ez, goiti bere idartzen, E, aterazin zedan guztia eta asko pentsatudan den ezagretik normalen ateratzen zait lehenengo versioa horrela e, nahiko jarraian eta lehenengo versioa idatzi ondoren bai berriro irakurri eta zuzendu eta idatzi balbuala askotan, ba, nahiz eta asko pentsatu e, gehienetan ba, ez delako nahi bezala ateratzen eta igual tono bat ematen diuzuta, gero beste bat e, Eh, isla datu nahi duzu jendeak irakultzeko eta aldatu gara mm. Baina, bueno, da. bueno, horre leitzetan da prozesua. Hau da, ideia pintzeladak hodeian gordetzen etu zuzut, alako egun batean ekaitzaldietortzen da, euri jasa? Hori da, bai. <laughs> batzutan ugoldiak eta beste batzutan ezakertatzen, bai. <laughs> Joste, okerrezpanago izan zen alako eh, ezidazte denbora tarte bat eta gero berriroekin zenion. Bai? Bai, bai. Ez da kite ikasketa bai. edo lana tarteko edo eta gero ber hori e, zergatik gertatzen da? Barrukoarra da edo baten bateke inguruan animatza ditu jo ondo egiten zen du? Ba, berri heldu berko zenioke edo zergatik ber hori? Ba Nik beti izan ditut impulso moduko batzuk batzua zenbait gauza iteko. Batzutan musika, batzutan komikia, edo eskulanak, edo... Eta ariada literatura eta, bueno, idaztea beti hori dela Eta universitate nere idazten noen, eta zenbait gauza hori jarten dituen, paperean. Baina momentu pertsonal batean, eh, madrilera joan nintzan danera, gauza eh, horrelakoa lan kontuak eta madrilena nengoela bai, ez moe kalaino la kode murarik ez gutariki da usteko izan zaneko e, denboraldi iluna de no esateko nire bizian eta han emanituen bi urtea ez nuen izan inolako denborarik ba nire e, barruko naiaketa kanporatzeko ez musikarekin ez komikiekin izan zan dena lana eta nire madrilgo bizia ez orduan bi urte hauek ba nahiko Galduta ebile gintzen bai literaturan eta beste gauzetan, eta bueltatu nintzanean, e, berriro azkenean esaten zidatzen Madreien bai, ikusten zutela, ni errikoan edo eta nintzala edo iparraldikoa eta bueltatuko nintzala noiz baita, eta bueltatu nintzanean, eta bueltatu nintzanean berriro azkenean barruko ezin egon kanporatzen anporatzen, bai musikarekin, bai komikiekin, eta literatura bai, gehiago kosatu zitzaidan, baina azkenean ere E, ondoko bai, nire neskan zana eta horren demazia dana esan zian jontxokos zerbait eta e, horrela sortu zen e, lehenengo bigarren denbolaldionetako lehenengo ipuña eta bueno emaitza oso nahi izan zen eta berriro ere txikitan geratu zitzaidan bezala da Lehiak eta batena aurkezuta, kontxo, saria irabazinu eta berri bat batu dintzen eta uhum. hortik hasi izan berri bat dena. Joste e, hori, lehen haipatu duzu umetan e, irabazitako sari bat edo beste eta bigarren ekin honetan ere sari e, bat izan tarteko Zertarako balio dute? Sari e, keteketak edo zuri zertarako balio izan dizute? Balde batetik, ni e, ez... E, nire burua ez dut askotan ikusten oso ziurra, ez, ez ziurra nahiz, zenbait gauztetan, ez baina gauzt gauz asko ditut, baina bueno, konfidan eta falta ere badauka zenbaitetan, ez? Eta kanpotik horrelako mai batek esaten ditu zure lana, ere ona dena, ez, ba zure, e, zure barrua ere lasaitzeko eta esateko nola bai, ba gauztak ere ondoa egiten dituzula ba hortarako balio du, ez? Zure,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 ba konchenduzuna asko gustatu saigo ba zure barrua ere puztu egiten da ez eta pozi zaude eta ezakita rotasun horrek ba zaitu ba anima, animatzera jarraitzeko ba, 2013an Iruñako egile berrientzako e, lideratur saria e, irabazi zenuen e, irabazi eta ordura arte ez bezala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 ongi baloratzea, eta beste bigarren pausua da, zuk ba, bakarrean egindako lan hori ezkutuan gelditu ordez, ba, zabaltzez, argitara emate, eta ba, bono, alik eta ba, irakurle gehienen gana iristea. Mm, Horraz izan abentura? Ez ezkoarekin? Bai, bai, e, hori izan zen, ba, esaten beste, beste benen izan eh, nuen, ba. Ez behar batek gultzatut da, ba, azkenen aventura bitxian murgildo eta gauza polita atera dela, ez? Ba, egia da, bueno, 2008-200 garren urtean ezela egitaratu, eta ez dakit, amabigarren urtean egitea egitea egitaratu, mm -hmm. igual aurretik gara zaitorren, baina egia da, onduren noen ere okerrago bine dela 2008-200 garrean lehiaketa ezen lagoa, Hau da, tendentzia ere, ba, okerrega egin zuen, ez? Mm -hmm. Eta, bueno, ba, bai, ba, gauza da, Behin norbaiteke esan da emaitzauna zela eta eta gainera e, ikusi ondoren ez, ez, ez, zela aukera igeongo ba, argitarateko, ba, kontxo, ba, buru gogor jarri eta nire buruari zenion, ba, nik egingo dut, ez? Eta, bueno, orasinin tanabentura hortan, bai, ba, lendabizia gitarretsekin itzegin, baina, bueno, ez nuen arrakasta ondirik izan eta garbi neukan ez argitaratu nahi nuela, Ba, nire kabuz joagiratzea ba, zen orokaukerak dituen, ez? Ba, laguntza eskatu, jendeari galdetuea e, erosteko ideiariz zeuka gero banatzeko aukerak aurkitu, legedia ikasi bizkaba ba jakiteko ze BTBaren invernituen, ez? Aurre daiteko eta bueno, ba, bat ikasi eta azkenean emaitza ona izan da. Gero ikusiko dugu nola doan, baina bueno, gutxin, ez liburua polita eskuartean izan dut. Akatzpila bat ere egin ditutu, baina, bueno, hoiek ikusita ere asku ikasi egiten da. Eta, bueno, ez dakin hon labukatuko den. Mm -hmm. Joste, lehenengo ja jaerak izen nuen e, argitaratuko zenuela. E, Upuiniura bere bakarrean edo garbi zenuen pixko beste besti ipuiren batzuekin jantziko zenuela. Eta hurra izango zela zure liburua? Bai, bueno, nik liburu osoan nek egin nahi man. Hau da, liburu osoak ikitatzen nahi nuen, ez? Eta, egia da, lehenengo ipuñori, ba, motxegiak zela liburu oso bat egiteko gutxenez formato tradizionalean Egoa, digitalean ere bai egin zitekeen edo, baina, bueno, paperean egiteko oso motxazen. Orban, nik hori argitarretxei bideratu nien, pentsatuz, eskatuko zizkidatela ipuñgeiago, ba, bilduma txiki bat egiteko ez. Eta bai, gauza zen e, nik gehiago idaztea ba, bilduma hori ilotzeko, o sea, batzuk ere banituen idatzi baina ez nekien o ez leukan garbiorendik zen olako bilduma ingo nuen, ez dakit zagarra ingo nituen edo gehiago idatzi edo nola, gauza zen jakitea ea ze zen olako arrakasuta izango nuen egin berko horregin ez mm -hmm. eta Hortigun bueno, ziren gauzak. Hoa indala hilabete erdiro eh, mentxizan zintxugun eta ipatu zenigun abar bat minutuz batez ere zentratu ginen aurrera eramandako proiektu hortan eta kontatu zenigun pausuz pauso eh, egindako bidea.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 gente goburua de liburua eskuartean izango dula hori esakiz hori para visualizarte kez pentsatu esaten dizutela oraindik ezaguna izango da eza, esa concho iratsi liburu bat eta egiten duzunean badagizu esakiz bostun pertsonek irakurriko dutela jo ba izango nintzateke, munduko pertsonik Zorion txuena, ez? Benire kasuan izan ziren egun pertsone inguru eta bazan kristun eh, zoriona. Osa, nik liburua ya eskuetan, izan horreti bainekin egun pertsonek liburua eskuetan ere izango zutela. Eta hori oso garantitxua dela hau zeut, eta gainera animatu iten zeitu horrendik obe egiteko, ez, liburua. Lauipoen, hori zen e neurria? Bueno, neurria azkenean inprentak, harri zoean, hau da, inprentak aurre kontu batzuk idalizizkidan, eta nintokan presupostuekin eta diru kontuekin, ba, ikusi nuen zenbat horri alde bete nitzazkeen. Eta, bueno, e, gehiago ere esatu nitzazkeen, baina momentu hartan ikusi nituen aukeren barruan ba, formatoa izpea erabaki nuen, urrengoa, e, ja, horri alde, zaki, baziren,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 ea zeregin urrengorako ez, eh? baina leherengo nire presentazio moduan horrela, az, jende aspertu gabe eta polita mm -hmm. tegaten bazan, ba, niko uste, eh, osa, arro egoteko moduko liburua zela pentsatu duen. Mm -hmm. Labu ipu garbi zenuena oso ezberdinak izan bertzutela euren artean. Oso ezberdinak edo ezberdinak bai, bintzat. Bai, ezberdinak edoan nuen ezberdinenak ba, alde batetik, Gero jendeari galdetzeko ere azin zuen gustokoen edo nola sentitzen nitzeni erosuoago baida eta gero nire burua irakurtzean, ez? Eta, bueno, la ba, formatu jorratuz, ba, ikusten duzu zeintzu diren zure galerak, zeintzu diren zure zure gauza no, non duzu onduson gehiago, ez, hidatzeko orduan eta bueno, eksperimentua ez eta ba, izan denen norma bañer ni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 Mundu haundi honetan, zakila edo aluaduen begiratu ere. Zuk behar bada aurkitu egin duzu. Mugi zure ipurdia auraintxe bertan isa. Asap! Isa asap. Jose Luis Asensio. A ustean no, Uzteltzen bertan zingor gizan Urkainek kostuak Ipaian barrena Doaz Ixa asap Joste, liburuari izena eta liburuari bakarrik ez lehenengo ipuñaari ere izena ematen diona edo lehenengoipuñaari izena ematen diona eta horri bakarrik ez liburuaren bildumao osoari ere izena ematen diona. E, Isha eta gero asap edo esan genezake arridura kur horren indarrak e, esanzakela auan eska edo. <laughs> bai, litei por día ya digo, eso doy. Y ya Ipuñeko protagonista eta ASAP. ASAP, eh uh, ingelerako akronimoa da, as as possible eta informatikan eta mundu teknikoetan erabiltzen den akronimoa e, bada, laskota egiten dena gauzak lehen baino egin ber direla esatiko, ez? Ba, az, adibidez, arazo bat balin estaba dago makina batekin eta zut konpondu ber da ASAP. Hau da, mm horrein, -hmm. konponta bat dago, behar, alduzunean, beste guzti hauzi, eta hor buru jarri, ba, alduzun azkarren konpontzeko. Eta, ba, liburuan ere, ba, hori, asap, e, jolastu egiten da pixka bat, ba, hor dagoen, denda baten izanarekin ez, mm -hmm. kauzak azkaregiten direla, eta gero, ba, protagonistari ere, ba, nola baiteko emateko, ba, zenbait gauza egiteko. E, Mugi purdian eska, eta azaleko marrazkian ere, isa bizkarra emanez, baina ipurdiari ere nolabiteko e, garrantzia emanez. E, Azpimarratu ze... Ez takite. E, <laughs> Alako zehar begirada bat ekin begiratzen dio isa gure e, ipur diari, eta nik uste eto horras ez. Bengan, mugi. E, buruan duzun korapi hori <laughs> askatu lasai. Ez? Ba, izan diteke, gauk egia da eh, azalaren irudia, ez unela eh, horrela pentsatu. Eh, hori irudiz zornitu zuen artista gindigo izalek pentsatu zuela. Nik berrez aurretik ikusian eukan, liburu barruan dagoen beste irudi bat, non isa, eserita agertzen dan, eta bizkarrez ere bai, atzera aiten du, e, irakurlea harrapatu izan bezala ba, bera esbiatzen, ez? Eta sorpresa, arridura urpegi horrek, ba unkitu egin duen, nola bait, eta gustatu egin zeitean. Eta, bueno, esplikatu egin honi hori, ba, asko guztatu dela irudi hori ez, ba protagonista e, tokizkan porkitu izango ba, genu bezala, eta berak, buelta bat eman zion, eta irudi antzekoa egin zuen, baina beste, beste itxuraz, ez, zutik, eta ipurdiaren igual ere, ba, liburan egaitun diren, beste egaltza bat zuen, ba... Keni humo duko bat izan daiteke ez, baina bai, e, gia da, azala azkenean inigoaren idei izan zela, nahiz eta niwa eh ideia batzuk luzatu e, maitza inego hizori biogo <gülüyor> eh da joste saria irabazi zuen e, ipuna ixa da bertako protagonista informatikaria da zu bezelaxe akaso haue da gertuen sentitzen dezun eh ipuna e, beste jarrera batekin idazten du idazleak ipuin bat e, ba, bueno, ba, bertako protagonistak edo bertako protagonistarekin zenbait edu zaugarri konpartitzen dituenean <gülüyor> Bai, egia da gauza asko elkar banatzen ditugula isa eta biok, baina, e, bueno, nireta ez informatika teknikaria, baina bai harloetan lan egiten dudala, e, telekomunikaziak ikasi mituen, eta azkenean ondua elkar ulertzen dugu ez, e, bai isa eta, bai, eta bainik, eta liburan agertzen biren gauza asko nire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 Behar, behar da exageratu eta aliburuan agertzen direnak, ez? Eta bai zentitzen ez dela pixka bat izabituen adazuak ikusita, bai zentitzen ez dela, bai ondo gudezen ditu dala berak bizitzen dituena. Horregatik, mm. bai oso, oso urbil zentitzen dut da bere pertsona da. Eta urbil ezagutza horrek bide ematen dio umorea, ironia, naturaltasunez erabiltzeari laguntzen Aisa. du horretan? Mm izan daiteke ke ba gausak ondo ulertzen dituzune anekdo kontrolatu baiten dituzunean herrisagoa dira azaltzea bai edozein modutan eh umorea erabiliz edo gordin gordin jarrita ez baina e, azaltzen duzuna, ulertzen duzuenak eta badakizunean zerbiguru ari zaren ez ba herrisagoa horregatik ba garrantzi asko dauka askotan ba Dokumentzioak edo esperientziak ez e, ezaki zuan zerbait lehenago ikasi hori ba, buruz idazteko uh -huh. e, Asko dituzu inguruan inimprimagailua ondatu zala esaten dizutenak eta hori uste dutenak piztu ere egiten ez dutenean? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bueno, nire ingurukoa segurtzen hauteta ja aspertu dira nire er erantzunekin eta... E, askotan, igual etxean, lekanpoan baino gehiago etxean, e, askotan esaten zizkidatena adibide, hori ba telebista, ez duzun zen, altxean zukez alakizu, zer ikasi duzu, ez universitatean edo bezelakoan eman ditudan erantzion egin eta eta bezelako ja ikasi dute ba, askotan e, gukez dukagula e, hortan jakiturian bia, eta teleista izorra bada teknikoa ditugar dela, ez mm. e, informatiko bat. E, Mikel Koldo, miren Isha Amonaren ahotsa, bueno, hor badago saltzea ez da. Ez da gehi kontatuko ze politaba da eskuartean liburu hartzen duenak berak deskubritzen, baina bueno, hor badago. Eh, horren bueltan eta batezrei isaren bueltan eh pertsonaia hoien gertutasunak ba, badu bere burutazietan eta bere pentsamenduetan eta bere jokatzeko moduan badu eragina. Bueno, azkenean hori bai. da realitatea ez da. Bai, bueno, eh, pertsona guztiak azkenean ikusten da ba, estereotipoa girela eta asko exageratu ditu dela. Baina, bai, azkenean hor dauden pertsona iguste egunero edo ikusten ditugun eh, pertsonen isla, isla girela ez. Uh -huh. Ba, kironzalea morratua, frikiren eh, bat orti daunatak itzere egiten, pertsona sensileagoa den bat ez dakit. Guzti horiek jende artean e, bad daude. Normalean pertsona konplexoa dira ez, hemen ba, simple e, deskribatu ditut hori ba, estereotipoak direlago eta esagerazioan ba, umore umoria sartzea erresagoa delako baina ersa gaurkitzea bai parekoa gure ate. Joste e, ez da nahikoa. E, ipuin bat beste baten onduan, eta erabateko saltua. Lehenengoak izan izan zara, humoria, ironia, koloria. Eta bigarren aldiz, erabate iluna, gogorra, e, tentzioan zematen zailoa, mez tarteko, bortxaketak erruduntasun sentsazioa kontzientziaren pixua. Aldaketa erabatekoa? Bai, bai, Eben bueno, esan dugu, ba, saltu nahi nituela ere, ba, ipuin oso ezberdinak, jakiteko ea zein dire, genero aire no nola neukan errestasun gehiago idazkeko eta bueno hontan egia da ba lan kontu arte eta eta bueno, gure gizartean dauden arazo sozialak direla eta ba egin neiuela kritika txiki bat nere buru da lendaizi askoren gustio daukagulako erantzun kizuna gauza hautetan eta kritika hori ba ulabe zabaltzea mundu osoen horren gause, jaiz yes? eta jakitea gaur egun globalizaziorekin barrauzak guztiak koneptatuta daudela eta zerbait hemen egiten dugunean, ba, beste munduko punta batean beste pertsonalen batek zerbait eindulako izan daitekeela, ez? Yes? Hau da, hemen nik orain telefonoa eskuan daukat Eta telefon horiek igual txinan egin da, eta txinan egiteko, ba, igual indian konponente batean dute, eta gainera ezagitz. Ba, azkenen guztio konetatuta daude, eta guztio daukagu erantzunkizuna gure munduan. Mm.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 Bueno, eh Sakit, ya saiatuko naiz, hilez baitatatzen dakiten, baie normalien beste batekin itz egiten dutenian pasatu ikin ese batuan hitzekia erre, ik, e, segati segati ere xeo itzen saituzagite. Saiatuko naiz deye, bueno, Sakit, e, neigabean igual pasatuko naiz atxabeiz e, batuan hitze itera.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 Hori ezta askotan ikusten entzun bai, grabazioak eta hori, baina liburuan bertan e, euskalkia bera erabiltzea. Eta bere gara inesan izune mm, estakit, apostu politia iruitzazait propio neri, ba, bueno, naturaltasuna handia errealitatea ongi gerturatzen duelako, eta errealitate hori primeran islatzen duelako kontakizuna izuna e, bat baina elkarren arteko harreman e, izketaldi hori euskalkian. Aspalditzen bueno, hagan ibuben euskalkileen zerbitzi duzti ez? E, e, e, e, Neiko zehle da, esan bezan bezala, ba, e, paperian jartzezen gati edo gramatika zehatzik ba horren inguruden idazteko ez? Eta tira... Saiatu nintzen bizkat e, idazten eta o, ariketa moduen ba hasi mintzan elkarrizkertaka eta etxarriko euskalgileen idazten deie azkeniako ba einena bazan fonetikoki bat transkribzio txiki bet eta bueno emaitza ez dakit oso nada ni igual etxarriko genieek zakio asko gustetzeno igual kasartze asko Jonko Diebeie bueno ariketa bezala eta negu bi frogateko bizkat ba, hola, hola utzinen, e, eta, bueno, ez daki da, txabizinko deten honetz, bide, bueno, ariketa modu ben oso politxe zen duzan, eta jendiai dide ikusatu inakio. Gero egile da, ulerteko askotan jendiek batez ere, e, batez ere, e, euskera asko ez daki bienak, ba, hori ulertzeko, batzuten inberdibila irakurri, eta bere hautsa entzun, ulerteko zesaten denez. Bide, bueno, Eh, esan bezala, ba, ariketatxikoet izendu zen, duzen, ba, ni jakitxeko hile gainitzen hori idazteko, ta emaitza politxe bituzakiten eta hola utzinen. Ba, primiran, eskerrik asko tarte honen gati joste. <laughs> Laugarrena, oizko <laughs> prozedura, miren eta, eta patxi, e, Fidel gainuak gainua, gezurra, bestea baino pichin balagurra goa da azkeneku pluin Bai, Ba, gainera, lauen artean, nik usteutau dela, joena edo bueno, e, mami gutxien daukana, ez baina, bueno e, idatzen nunean, ba irutuzin zeidan edo e, bere tokia hor zeukala eta pentsatu nun sartzea, igual orain ez nuke sartuko, ba oso bestelakoa delako bestegin konparatuzen dauka besteko misteriori ez dauka, eh, ez dauka eh, historia sakonik, baina bai dela nola baiteko Edozen bikotean, bueno, edozen burkotean ez dakit, baina bikote batean gartuetekin gauza bat, ez deskribatuen modu mo, eh, deskribapen xume bat, arazo dituzten bikote batena, eta bueno, ba, liburua isteko gauza eh, simplea ondo irutu zitzetan bere garaian eta aukeratu nuen horregatik. Baina, bueno, oiko bikote baten eskutuan gera daitekena zuk azkeneko esaldiarekin agerian jartzen duzu. denok E, ezagutu edo dakigun hori behintzat idatzita azaltzen da bere pentsamendua Bueno zakit, <laughs> bai e, Mikel, Miren e, bat izenak errepikatzen direnak beste momentu batean galetun izun bai. e, pertsonaiak berak dira edo, bueno <laughs> zergatik errepikatzen dira pertsonaien izenak ipuinez berdinetan Ba ez dakit esango den, esan dudan esan ideal, ferke diagatik edo igual imaginazio falta gatik izanera, unkaratzeko orduan. Zehazki e, garrantzi pixka bat eman nion izen bakarra bazan aitor, hirugarren ipuñeko aitor, mm -hmm. zerren izen burua azketeen bada itz jolaz bat ez, aitorren pena eta itor pena, mm -hmm. ez, bien, bi esaldi horien arteko itz jolaza eta liburuan agertzen den Mezuaren arteko jolasa, horregatik erabaki nuen pertsonei bat aitor izena izatea, baina bueno, beste guztietan egia da ez dio gala garrantzia ondik eman, eta izen Euskalduan e, erabiltzea erabili, erabaki nuen ba, bueno, kontak izun irakurtzeko erraxak idazteko orduan eta ba, garrantzia handia ez dukatelako, Egia da, gero, errepikatzearen aretari, ba, ez dudanez, ez ditudanez e, dipustiak batarezen onduan iratzi, bat ez nintzela konturatu asira batean. Eta, egia da baitare, liburua imprimatu norenean, horrenik ez nintzela konstiente horrela zenik. Baina, behin baino gehiago, pertsona bate baino gehiago, kesan zidan. Kontxo, zergatik irumikele, eta zergatik indiren, eta hor konturatu nintzean, izan zen ondoren ondoren mm. e, dako asunarketa bat. Joste, e, elduen literaturan gero eta gehiago ikusten den baliabidea da marrazkina. Itzei guztu pixka tinigo izalez? E, norke zabutzen zuen nor eta e, garbi zenuen liburua hitzaz gain irudiarekin e, jantzina izenuela? Bai, bai, ni irudi izale edo komiki izalez dakit... E... Idu asko defendatzen ditut, ba, gure gizatzen oso zedelako ba, irudiak aurren gauza direla ez? Komikietatik asita, e, ipuñetatik jarretuta, eta tira, heldua izategatik, nik ezakizekatik ezin ditudan, ipuñak, edo irudiak, edo komikiak e, irakurri ez. Eta, bueno, ba, errebindikazio moduan, eta nola gaik, ba teknika horiek eta kontatzeko modu horiek balduentzako ere izan daitezkeela aldarrikatuz ba bai nahi nuela nire liburuak irudiak izatean. Orduan, e, lehenengo ipuñ hori ja, liburuan agertuko zen lehenengo ipuña seuro nengoen lehenengo ipuñ horri banekin inigo irudiak ondo etorriko zitzaizkiola. Inigo Lehendik ezagutzen nuen Ba, lagun batzoekin iruñan alizkaritxo bat doainik egiten dugulako, hemendi banatzeko banatxeko, e, fanzin du izena, eta... Egin egin dit? propaganda. Bai? Egin egin propaganda. Bai, fanzin, bai. I, beiratu interneten doainikoa da, eta deskargatu daiteke, eta, bueno, hor dago, e, jende guztiari eskuratzeko. Orduan, aldizkari horretan ba, lagun bako itxak idazan du nahi duenagik urrez ez. Ba, nik eskulanak egiten ditut, e, beste batek txangoak egiten ditut, sukaldaritza ere bere tartea dauka ez. Eta inigo, egun batean aurkeztu zen ba, nor, beste irugarren lagun batek e, aurke, e, guri buruz hitz egin ondoren, ba, orkestu zen, bere buru aurkeztu zuen, eta esan, jo, nik ere partide hartu nahiko nuke bertan. Eta, bueno, esartu pues, zen, eta ja, sigin nalanean. Eta, ja, bi urte pasatu dira geroztik, eta ja, ezagutzen dut bere komikiak egiteko modua, eta bere teknika, eta zein olako irudiak egite Eta ikusi nuen, umorezko ipuin batean dago, ba, oso proposa zirela, ba, bere estiloa nahiko... Eh, ezaki nola esplikatu naif modukoa da, ez? oso eh eh polita Borovillas da Eta bai, nituela, nire kezkak ba beste ipuinekin nola joango zen ba ikusteko, ez? Eta bueno, ba froga batzuk egin genituen, eskatu nian, eh eskena batzuk marrasteko ja nola joango ziren ikusteko, eta emaitza ba, azkenean ba, onartu bion artean ba ikusiko denuen ondo aterako zela edo gutxienez du gustura geratuko ginela eta aurrera ingenuen horrekin. Iñigo izal, lizarreko marrazkigilea. Norda goanda ukasuna norda. Horreko zure instanten japen orda Joste, maiatzaren hogeian, elkarrekin egin genuen jamagutxiko gutxiko tegiane aurkezpena aurretik ere beste aurkezpen egina azenean ondorenean ere izan zera iruñako liburu azokan, zer moduz? Ba, horoko horrean oso no. Oso, oso guztoko ditut, da, topagune edo ekintza oiek Jendiarekin itzeiteko, eta nire burua burkezteko, eta nik nahi dudana esateko ez, ba, presio gutxi daukat dena nire kabuzen ondoren leta, eta gauzak azantzea asko guzatuen zaitez. Nire burua hibuduz itzegitea, igualba egocentrismo pikin hori hor daukat, eta badezak ito. E, oso erosu sentitzen naiz e, mundu hortan, eta oso guztoko dut. Mm -hmm. Orduan, esperientzia horiek ere, bueno, batzutan ere egia da urdurituen izela, segun eta enola joan den, ba, irratizaioren batean edo elkarrizketaren batean, igual, haratzorema sortzen bada beste gauza baten gatik, igual, e, nire hitz egitegon orduan edo eragina dauka eta urdur ikatzen daiz, baina horrela ere ikasi egiten da eta, pira, garrantzitsua da ere zuri ideia defendatzea eta... Eh, espero ez dituzun aldaren aurrean ban jakitu ean zelerantzuan eh? uh -huh. Ya magutxin elkartu ginen hartan ehm Sekulako atentzio mantzean oso modu positiboan elkartu zineten lagun taldeak bertako liburuzainekin zenuten gertuko harremanak, elkarrekin zenuten e, konplizitateak irutzet, e, izan daitekin gausarik ederrenatakoa dela herriko liburuteko liburuzainarekin eta kasu honetan hiri bateko auzto bateko liburuteko liburuzainarekin harreman hori izatea, ezta. Nondik sortzen da gertotasun hori? bai, ba, kasu hontan, bueno, ez da garrantzia daukan edo zainia, e, yamaguchi, yamaguchi liburute, e, eta, ez, baina eh, ama guchiña, koña ama guchi eta bertan dauden liburu zainak, ezagik ba beraien izateko moduagatik edo izan dugu el el, el gati, ba e, e, egiten ditu zenekintzak eta jartzen dioten gogoa gauzak ondo oteratzeko, ba Gero bezeroetan ez ara jotengaren pertsonetan ba, eragina dauka. eta ara joten bazara behin eta hartzen baduzu komiki bat jartzen baduzu komiki bat etxean irakurtzeko. eh? eta liburutzenak esate dizu kontso bat komikia battzen bat zazkizu horba daukagu pertulia bat eta gero gainera bat etortzen dira ezakin nola eta egiten dute duteeta zer, eta e, Kontatzen dizkizu gauza batzuk non, gogu asaltzen zaizu ez, gauza horiek egiteko eta gero gainera,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 Eta, nez, eta lan izan azkenan bihurtzen da bazure pasio bat, ezak, eta nik uste angol iguru zanei hori gertatzen zaila ba, gogoz egiten dituz, dituzte lagauzak eta hori transmititu egiten da. Ez. Mm -hmm. Eta kaso guntan ba, koniki tertulian e, gertatu, gerturatzen garen jendea azkenan ja lagun taldea bihurtu gara eta ekintz ezberdinak egite ditugu bai tertulian eta bai kanpoan, iguali gande batean mendira joateko eta guzti elkartzen gara, mm -hmm. hori ja kutsatu egiten gaitu po, modu positiboz egite e, e, ditugun bi, bilera hoiekin. Komikiai bat duzu, ehozte, e, zer da komikiak e, erakartzen zaituena? Komikitik zerk erakartzen zaitu? Bueno, igual hemen ere, bat, zera, ima dugu, ba, ni gaztean intzela institutuan ikasten, irakutzen dituen komikiak, babaziren txigitan, Nituenak eta ni usteia ilusioa eta atentzioa arreta galtzen horrein nintzela ez, ba, mortal eta filemon eta beste dagoa, gehiada horrein dik irakusten ditu dela eta gogoz, eh? Baina momentu hor, e, nera behazaren momentu hortan ba igual zailagoa da edo aldu dezakezu eta gainera presioa soziala ere esaten ditu, ba hori ez delatu horretzako baina koinciditu egin duen ere ikastetxean beste komiki zale batekin eta erakutsi zizkidan e, Japorniatik zetozen komiki elduagoak hau da bere gaia, bere mamia esan e, mortelo eta filemoren antzegoa baziren, komiki politikoa baziren komiki fantash, fantastikoa, baziren denetarik ez? eta kontxo berri dozareturin zan nazkeinean ikusinuen literatura modu berri bat zela, ez eta horrein edakartzen nauna Batetz ere bada, e, modu hortan, adirazidaitezken gauzak, ez ba, oso ezberdina direla adibidez, liburu batean, e, zuk, e, deskribatu bezakutzu paizei bat, eta esan gorria dela, eta, bueno, expresatu gauza, zenbait gauza, zerbait deskribatzeko. Baina, irudi batek, irudi berdinek, pertsona pentso, ezberdinei ere, gauza ezberdinak esan diezaioke ez, hau duan, mm -hmm. e, mi guztet, dinamismori mugimendua ere esplikatzeko modua eta kontatu egitezken gautza e, guztiak, bituen posioetate guztiak, bax, barakartzen naguela, eta maite min duen komikietaz, eta ondik ornago, maite min dueta komikietaz. Bueno, zailxamarra izango dago, jirritaren bat da gipuzkoaren bat, propio iruñako, iamagotxiko komiki tertuliara urbiltzea, baina itaka internet bidez iruñeko eta iruñerriko lagunek erantzuten dutenez, joste, e, noiz elkartzen zarete, baten batek e, inguratu nahiko baldu edo interesik baldu mm. Komikitartuliara hurbiltzeko. Ba, komikita hau kurtsoan zera behitenda da e, nor aste azkenetan ilabetean behin. Orduan ilabete hontan justu, kainak 10 e, izan dugu e, topagunea eta ja iraila hurri artez dugu berriro elkar ikusiko. Hori, mm -hmm. suerte txarra, hori. Mm -hmm. Zenbait hilabete udan eta, ba, ez da gara jo, na, elkartzeko ez. Baina, normalian hilabetean behin, elkartzen gara, asteazkenetan Eta, bueno, egutegia interneten dago li. Jamagutxiliburotegiko egutegia, jazen dituzte pertulia guztiak. Eta, tira, nahiz eta jamagutxin elkartu ez, badozbe besti tertulia asko, bai ustuz donostin, eta bai... Mm -hmm. Eh, Iruñako besetogi bat batzuetan komiki iburuzite diteko uh -huh. eh, Eskatu nizon joste zerbait aukeratu ezazu eh, itakako entzulei irakurtzeko asiro batan buruan zenuen eh, komiki izatiren bat, eta azkenan beste zerbait aukeratu dezu zer, eskuartean. esku Ba, izen buruan, Bai, bota <laughs> bai. Ba, liburua koizotako koizu ezkongaiak da uh -huh. utzon gara terena ba, bere, bueno le di urte batzuk baina uxo orutzapen politikutua ba, adimen zehakegin asko idatzi eh, eh, eskunditzazko idatzi gunean elkarri eta nikusten dut oraindola sohitasuna ere ba berari ere esker eh, mantendu duala ez ba, zenbait gauza eh, idazten dizkion eta bera bere aulkoak batez iskinan eta bueno ba hor ere Mantendu du, bali da irasteko gora eta ba hori txapen politika ditu beraino Gotzon gara teleburu mordoska eta irakurri zen bai gaztetxotan belts beltsak e, tarte bat edo aukeratu duzu joste irakurtzeko Bai e, bueno baten hasiera liburuari e, liburuaren aurkezpena e, eta bueno ba nahi irakurtzeko. Bota? ira ba, bat Bota Nada jon birartu eskutan, e, zer dukan gutuna irakutzen hasi zen. Nesende bat iskat nainetuken. Zatu zarren, lehen bainengun zuetara, nire bizi arrisku onditan dagoela uste izateko pixuzko arrazaia dituteta. Eskutitzez, ez inneurekezka kazando. Nirekin hitze ingo duzunean ordean, bana banaka esango dizkizentenak. Nesenez, ea nindik bos egunetara etortzen zaren. Gaur usteguna dugu, I still need you to let on me. Let the on me. Let on me. Let on me. Joste, hau kuriusitatez. Zegaldetzen zenion edo, zesaten zenion gotzoni eskutitzaietan? Ba, Baten zede, bueno, gotzomagalatek asko bideia zen zuen, izkuntza asko hitzegiten e, zituen, eta bidaiari amorratua zen, urtero joaten zen, Nueva Yorkera, e, tenis asko oso guztoko zuen, e, irian egon ezan, eta bueno, bide mundua, bere munduarekiko zuen e, ikuspuntua edo jakituriari burukagetzen egon askotan diaz ere egiten zuen, non zegoen ora, iban azan, eta enbidia zeigratzen duen babera egiten zuen guztiaz. zeukan askatasuna edo zeukan mitzitzeko ikuspuntuari, ba, kontatu zizkida, ba, egon azana laun bat egin ezagin ongoa, edo gueltatu zerberi egin ora, eta horrela koak ezaten izkian, ba Iru dina helikantzeko, bai dina, gitegan zenitu denok. Iris, gig, edo alako zerbait, e, egokia agurre zateko? Bueno, zergatik salai eta pozitza <laughs> ba, bai, pesta giroan azkenean, bai, bai. Baina guresean horretik azken jolasa joste, eh, esan dizun, egin ezazu aste azken ostegun edo ostiralean, e, zure bizitzan lehenengo aldiz egingo duzun zerbait. Eta bai. gero lotsari keztu duzu, lotsari baduzu, ba, kontatu guri. <laughs> Alaburatu den, dala eskatun dizun. Bai, bai. Eta azok eskuari heldu Kontxo, <risa> bai, zaila egin zait, eh, ba, azkenean astean zehar eta lana erbi, lana erdian da hola Eta kontxo, eta zer egin zeregin, zer egin ba, bueno, azkenean kasualitatez bazen zarbete egin dar nuela Eta aprovechatu dute egun unagoetan egiteko. Eta hori da? <risa> ba, txertoa jarri du eta txerri Eta lehenengo aldiz jarri duzu da txerri da txertoa <gülüyor> bai, bueno, txigitzen ere txertoak jaso izan ditut, baina bezugogoratzen. Orduan, ni nire burua, e, zera, konstienteki txertoa jartzea lehenengu alizein. Dote, ez dut inoiz aurretik txertoa jarri ba, ba, bakunaren bat edo jartzeko, eta, bueno, ba, esperientzia berria izan da. <gülüyor> Ba, hoste, e, bidaia posible horretan ondo ondo pasata eskerrek asko. Gaurko bidaia honetan, ba, bidaide izateagatik. <girri> ba, eskerrik asko eta jo, oso pozik ondoenez itze egiten zer eta, bueno, ba, ea besteren batenera aukera dugun hiziteko. Eta agur izan isa, sap, Entzulek, irakurlek, nontopatu topatu dezakete? Ba, eh, egongo da. Auzolan, Salvador Xalem, Txundarata, eta katakrak eta gero beste hiru burutan eh, elkar dendetan batez ere alkituko dute. Ixa Sap Jose Luisa Ascensioek Autoedición Argitaratutako liburua Ipuin bilduma. Joste, mila mila esker besarkada bat. Vale, venga, esker, Yo, venga esker, or... Or...